на його очах. Він справді вказав шлях. І це було саме так, як сказав Девятипалий. Той охоче став його супутником. Відмахувався від усіх нагород і усміхався. Він, Бетод, створив чудовисько. І тепер йому належить виправити становище. Принаймні спробувати. Для загального блага. Заради блага Логена. Заради власного блага. Він говорив м'яко, спокійно, поднизивши голос. Він не нападав, але й не відступав. Стояв немов скеля. Звісно, він твій в'язень. А чий же ще? Тобі й вирішувати. Більше нікому. Але я прошу тебе, Логен, як твій вождь, як твій друг. Знаєш, що сказав мій батько? Тепер Логен кліпав і кривився, як злий хлопчисько. І як злий хлопчисько не міг подолати цікавості. І що ж він казав? Бе намагався вкласти в слова всю свою переконливість, як це робив його батько, і кожне слово було багомим, як гора. Перш ніж повернути людину в землю, подумай, чи не буде більше користі від неї живої. Деякі ламають усе, що трапляється під руку, тільки тому, що можуть це зробити. Дурні. Вони не розуміють, що нічого так не демонструє силу, як милосердя. Девятипалий потемнів. «Ти назвав мене дурним?» Дивлячись у чорні провали очей, де лише по кутках можна було побачити слабке відображення його обличчя, Бетод відповів, «Доведи, що це не так». Вони дивилися одне на одного, здавалося вічність, стоячи так близько, що Бетод відчував на обличчі подих Девятипалого. Він не знав, що зараз станеться, не знав, чи погодиться Девятипалий, не знав, чи вб'є його зараз на цьому самому місці. Нічого не знав. А потім, ніби раптом відпустили вигнуту сталеву пластину, лице Логена розплелося в усмішці. «Ти правий!» «Звісно, правий!» «Я просто жартував!» І він ляснув Бетода по спині тильною стороною долоні. Бетод не міг зрозуміти, чи йому коли-небудь було так невесло, як у час, який він провів тут. «Мир! Ось що нам зараз потрібно!» Логен утілення доброти поривисто підійшов до столу і налив собі ще вина, розлив трохи під ноги і зовсім цього не помітив. Тобто, яка користь мені від трупа цього покидька, правда? Яка користь від нього мертвого? Це ж просто м'ясо. Просто бруд. Віддай його брязкучій шиї. Відправду татуся. З усіх боків краще буде. Покінчимо з цим. І додому. Вирощувати якихось сраних свиней і заготовувати їх лайно. Він твій. Слава мертвим, пробурмотів Бетод, якому заважало говорити шалено кликочуче серце. Ти зробив вірний вибір. Можеш мені повірити? Він повільно зітхнув і попрямував непевними ногами до завішеного виходу з намету, але не дійшовши до нього зупинився і повернувся назад. Його батько часто повторював, що чоловік зобов'язаний платити свої борги. Дякую тобі, Логен, сказав він. Щиро дякую. Без тебе я не став би тим, ким став, це я точно знаю. Логен засміявся Але ж для цього і потрібні друзі, правда? І він усміхнувся тепер уже тією простою невимушеною усмішкою, як колись, усмішкою людини, у якої ніколи не було злих намірів, і свіжий шрам на щоці розтягнувся, і з під швів просочилась кров. Куди дівка поділася? Зовні яскраво світило сонце, і Бетот, прикривши очі, вдихнув і видихнув Намагаючись заспокоїтись, витер піт із лоба тильною стороною долоні. Він впорався, він уже відчував смак свободи, миру Жінці на полях, люди будують, а не руйнують, ліс розчищають під велику дорогу, і нація піднімається з попелу й праху, нація, існування якої виправдає всі принесені жертви, і заради цього йому залишилося переконати людину, яка ненавидить його понад усе. Поглянути на світ його очима. Він ще раз важко видихнув і надув щоки. Ну що, він погодився віддати сина брискучої шиї? спитав горлатий, відволікшись від обгризання м'яса біля нігтів великого пальця, щоб виплюнути відкушене. Погодився. Псар закрив очі і теж видихнув з явним полегшенням. Слава мертвим! Я дуже старався його переконати, дуже старався. Але останнім часом із ним не так уже й легко розмовляти. «Так, це точно. Головне, тримай його тут, поки брязкуча шия не поїде», – сказав Бетод. «Мені найменше хочеться, щоб кривава дев'ятка вліз у мої перемовини, махаючи стоячим членом. І в ім'я мертвих стеж, щоб він ніякої дурні не наробив. Він не дурень». Бетод озирнувся на темний отвір намету, де радісно то бурчав, то гарчав Логен. «Тоді стеж, щоб він нічого шаленого не зробив». «Стій, де стоїш?» – наказав горлатий, напівзакривши Бетода плечем і перестережливо виставивши меч. Звісно, незнайомець зовні не виглядав небезпечним, і навіть сам Бетод, звиклий бачити небезпеку у всьому й усіх, не насторожився. Нічим непримітний дрібний чоловік у потертому дорожному одязі, що спирався на палицю. «Лорд Бетод, я лише прошу вас приділити мені зовсім трохи часу». «Я не лорд!» – незнайомець лише посміхнувся. У ньому було щось дивне, хитрющий відблиск у очах. Очі, як зауважив Бетон, різнокольорові. «Розмовляй з кожним, як з імператором, і нікого не образиш». «У такому разі ходи зі мною». Бетод повернувся і пішов крізь розсип наметів по багнюці до форту. «Я зможу виділити тобі трохи часу. Мене звати Сульфур». І чоловік скромно поклонився, не сповільнюючи кроку. Безперечно, ті витончені манери південців. На які Бетот завжди любив дивитися збоку. Я посланець. Бетот хмикнув. Посланці рідко приносили добрі вісті. Нові труднощі, нові образи, нові погрози, нова ворожнеча, але добрі вісті вкрай рідко. Від якого клану? Я не з клану, мій лорде. Я прийшов від баяза, першого змагів. Фух. незадоволено гукнув горлатий, що йшов з мечем ще не до кінця ввігнаним у піхви. Тут Бетод зрозумів, що його здивувало при першому погляді на цього чоловіка. Він був беззбройний. В ці криваві часи це виглядало так само дико, як і подорожувати без голови. «І чого ж хоче від мене чарівник?» – поцікавився, насупившись Бетод. Йому байдуже було до магії. Він надавав перевагу тому, що можна взяти руками, передбачити, в чому можна бути впевненим. Він хотів би обговорити те, що потрібно не йому, а вам. Мій господар – надзвичайно мудра та могутня людина. Можливо, наймудріша і наймогутніша з усіх, хто нині живе на землі. Він, безперечно, зможе допомогти вам у ваших сульфур махнув у повітрі довгопалою рукою, підбираючи слово. Труднощах. Я, звісно, високо ціную будь-які пропозиції допомоги. Вони прийшли повз варту і поминули ворота форту. Але мої труднощі скінчаться сьогодні. Мій господар буде дуже радий цьому. Але якщо дозволено зауважити, справа з труднощами полягає в тому, що ледь тільки вдається вирішити їх, як одразу постають нові. Бедот знову хмикнув, ступивши на сходи, озирнувся на горла того, що йшов слідом, і на ворота. З цим не посперечаєшся. Слабкий і тонкий голосок Сульфура продовжував защати біля його вуха. Якщо тягар труднощів раптом здасться надто важким для ваших плечей, знайте, що двері мого господаря завжди відчинені для вас. Як тільки з'явиться бажання, ви зможете знайти його у Великій Північній бібліотеці. Передай своєму господарю мою подяку і скажи, що в мене немає, би тот повернув голову, але чоловіка поруч із ним вже не було. Вождь! Брязкуча шия ось-ось прибуде! По подвір'ї біг блідосніг у плащі, забрязканому брудом після далекого швидкого скаку. Ти ж захопив його сина? Так. Дев'ятипалий погодився відпустити його? Погодився. Блідосніг підняв білі брови. Це славно. А чому б і ні? Я його вождь. Звісно, і мій, остільки мені вже набридло, що ніколи не знаю, що цей божевільний витворить сьогодні чи завтра. Часом дивлюся на нього, білосніг здригнувся, і думаю, що він може вбити мене просто зі злості. У суворі часи потрібні суворі люди, ставив горлатий. Так-то воно так, погодився Білосніг. І ти, горлатий, правильно оцінюєш ці часи. Хай мертвим буде відомо, мені доводилося зустрічати суворих людей. Битися поруч з ними, битися проти них. Знатні імена. Небезпечні бійці. Він нахилився, вітер розвіював його біле волосся і плюнув. Але таких, хто навіював би на мене такий страх, як кривава дев'ятка, я ще не бачив. А ти? Горлатий ковтнув і промовчив. Ти йому довіряєш? Довіряю цілком, відповів Бетод. Своє життя довіряю. І не я один, а всі ми, правда? І не раз, і кожного разу він виправдовує довіру. Ага. І гадаю, він виправдав її і тепер, коли захопив сина бряскучої шиї. Блідосніг посміхнувся. Мер, значить, так вождю. Мер. відгукнувся Бетод, перекочуючи слово в роті і смакуючи його. Мер. пробурмотів горлатий. Я, напевно, знову стану теслярем. Мир. сказав блідосніг і похитав головою, ніби не вірилось йому, що таке може статися. Тоді, мабуть, варто сказати малорослому й білобоку, щоб знімали варту. Скажи їм, щоб посили варту, сказав Бетод. Йому здалося, ніби до вуха донісся стукіт копит. Нехай готують своїх людей до бою, усіх людей. Але мудрий вождь завжди сподівається, що вдасться обійтися без меча. Але все одно тримає зброю готовою. Блідосніг усміхнувся. Абсолютно вірно вождю. А тупа зброя нікому не потрібна. У ворота галопом летіли вершники. Спритні вояки на готових до бою конях. З бувалою зброєю й обладунками. Люди, що несли свою похмурість, наче мечі. Попереду всіх сидів брязкуча шия. Полесілий, потовстілий. Але ще місний чоловік із золотими накладками на кульчузі, золотими кільцями, вплетеними в волосся, і позолоченим руків'ям важкого меча. Розбрязкуючи брудно всіх, хто був поблизу, він проскакав двором, різко зупинив коня і, вишкірившись, люто подивився зверху вниз на Бетода. Бетод лише посміхнувся, адже перевага була на його боці. Він міг дозволити собі це. «Приємна зустріч, брязкуча шия!» Нічого подібного! Заревів той у відповідь. Я б сказав гидка зустріч. Припогана зустріч. Кернден, чорт тебе горлатий. Це ти? Так. рівним голосом відповів горлатий, перехрестивши руки на портупеї меча. Не очікував, що хороша людина, як ти, буде поруч з такими. Горлатий лише знизав плечима. У добрій битві завжди будуть хороші люди по обидва боки. Він все більше подобався бетоду. Його присутність заспокоювала. Прямий кут у ці криві часи. Якщо й існувала протилежність кривавій дев'ятці, то вона зараз стояла поруч. «Не бачу тут багато хороших людей», – огризнувся брязкуча шия. Бетод нещодавно казав дружині, що на півночі люблять злобних, зарозумілих, запальних людей, а керівниками обирають найдитячіших з них. І тепер найяскравіший приклад такого вождя або, може, найгірший кидав образи, і ніздрі його роздувались сильніше, ніж у вспотілого коня. Бетот подумки усміхнувся цій думці, але продовжував говорити тоном, сповненим глибокої шани. «Брязкуча шия! Ти уважив мій форт своєю присутністю!» «Твій форт?» – здивовано вигукнув прибулець. «Торік узимку він належав халому бурому посоху!» «Так, але халум поводився необачно і врешті віддав його мені!» при цьому втративши життя. Тим не менш я радий, що ти прийшов сюди. Тільки за моїм сином. Де мій син? Він тут. Старий пожував губи. Чув, е, він бився з дев'ятипалем І програв. Би тот помітив, що по посіченому з моршками обличчю брізкучої шиї пробігла тінь переляку Легковажність юності сподіватися на перемогу там, де в Багнюку пішла сотня чоловіків, кращих за нього. Він трохи помовчав для кращого ефекту, але дев'ятипалий лише вдарив його по голові. А у твоєї, рідні, це найміцніша частина тіла, так? Він, можна сказати, цілий. Ми не такі кровожерні виродки, як ти вважаєш. Ну, принаймні, не всі. Він у безпеці. З ним поводяться добре. Гість і все. Він зараз унизу, у моєму погребі. І щоб не показувати надміру своєї добродушності, бе тот додав. У ланцюгах. «Я хочу повернути його!» – сказав брязкуча шия. Голос його звучав різко, але щука здригалась. «І я на твоєму місці теж хотів би. Я сам маю синів. Тож злізь, коня, і обговоримо це». Вони пожирали один одного очима крізь стіл. По одну сторону – брязкуча шия і його іменовані, що сиділи з виглядом, ніби не збиралися говорити про мир, а починати бій. По іншу сторону – Бетод і поруч з ним – Блідосніг і кернен горлатий. «Вип'єте вина?» – спитав Бетот, вказуючи на глечик. «Срати на твоє вино!» – закричав брязкуча шия і відштовхнув кубок, який пролетів по столу і розбився об стіну. «Срати на твої карти! Срати на твої розмови! Мені потрібен мій син!» Бетот важко зітхнув. «Цікаво, скільки часу він витратив на зітхання?» «Ти його одержиш!» Як і сподівався, ці слова застали брязкучу шию і його людей зненацька. Вони, кліпаючи й кривлячись, переглядалися, бурчали, кидали на нього похмурі погляди, намагаючись зрозуміти, у чому тут підступ. Брязкуча шия лише й зміг видати. «Е-е-е-е?» навіщо він мені? Забирай його з моїми найкращими побажаннями!» «І чого ти зажадаєш натомість?» «Нічого!» Бетод нахилився вперед, не відриваючи погляду від оброслого сивою бородою обличчя брязкучої шиї. «Брязкуча шия!» «Я хочу миру! Хочу і завжди хотів!» Він добре знав, що це неправда, адже сам вчинив більше боїв, ніж будь-хто інший з нині живих. Але, як часто казала його мати, корисна брехня – краще за шкідливу правду. «Миру?» – промовив Чорноногий, найнепохитніший із названих бріскучої шиї. «Хочеш сказати, що ти приніс мир у ті п'ять сіл, що ти спалив у долині?» Бетод спокійно і твердо зустрів його палаючий погляд. він був скелею. Ми воювали. А на війні люди часто роблять те, про що потім шкодують. Люди з обох сторін. Я не хочу більше шкодувати про таке. Отож, чорноногий, віриш ти чи ні? А я хочу миру і нічого більше. Мер. буркнув бряскуча шия. Бетон дивився на його розсічене шрамами обличчя і помітив момент Мріливу тінь в очах, м'якшу лінію губ. Ці ознаки були знайомі йому по власному обличчю, і він знав, що брязкуча шия теж хоче миру. Та хто ж мислячий, не захотів би його після років кровопролиття? Бетот стиснув долоні на столі. Мир, і трелі повертаються на свої ферми. Карли – у свої маєтки. Мир, і їхнім жінкам і дітям більше не доведеться самим збирати врожай. Мир, і ми зможемо щось побудувати. І Бетот грюкнув по столу. Мені досить втрат. «А ти що скажеш?» «Я ніколи цього не хотів», – рявкнув брязкуча шия. «Хочеш вір, хочеш ні, але я теж. Отже, давай покладемо край війні. Тут, зараз, у нас є для цього влада». «Ти його слухаєш?» Тоном повним недовіри звернувся Чорноногий до свого вождя. «Рада старішин ні за що не погодиться, не мир, і я не згоден». «Заткнись!» – гаркнув брязкуча шия і зиркнувши на нього в тиші, що настала, Знову повернувся до Бетода і задумливо почав чесати пальцями бороду. Більшість із тих, хто прийшов з ним, теж пом'якшилися. Обдумували почути. «Чорноногий має рацію», – мовив брязкуча шия. «Рада старішин не погодиться. І не слід забувати про чорного дов. Та й у багатьох моїх товаришів є серйозні рахунки. Вони можуть не захотіти миру. Але більшість захоче. Що ж до решти?» Переконувати їх – твоє діло. «Вони не відмовляться від ненависті до тебе», – сказав чорноногий. Бетод знизав плечима. «Не хочуть? Хай ненавидять. Тільки мирно». Він знову нахилився вперед і додав металу в голос. «А якщо вони вирішать воювати зі мною, я їх розіб'ю. Як розбив Тридуба, Бейрей, усіх інших». «А як щодо кривавої дев'ятки?» – спитав брязкуча шия. «Цього звіра ти теж перетвориш на фермер, га? Бетод рішуче відкинув усі сумніви зі своєї голови. «Можливо, моя людина, моя справа. Він робитиме лише те, що ти не чи ні?» В'їдливо поцікавився чорноногий. «Це все важливіше, ніж доля однієї людини», сказав Бетод, дивлячись у очі брязкучої шиї. «Важливіше за тебе, чи за мене, чи за твого сина, чи за криваву дев'ятку. Це щось таке?» що ми повинні зробити заради людей. Поговори з іншими кланами. Відклич своїх псів. Скажи їм, що землі, які я захопив у боях, належать мені і моїм синам, і їхнім синам. А те, що лишилось у тебе, твоє, твоє і твоїх синів. Мені воно не потрібне. Він підвівся і простягнув руку перед собою, тримаючи її недолоною вгору, недолоною вниз, а ребром вниз. Вірна рука. рука що не відбирає свобод і не дає переваг. Рука достойна довіри. Брязкуча шия, ось тобі моя рука. Давай покінчимо з цим. Плечі брязкучої шиї опустилися. Він повільно підвівся, немов зморений чоловік. Як старець, людина, що втратила бойовий дух. Мені потрібен лише мій син. Хрипко промовив він, простяг руку і взяв долоню Бетода. І хай мертві бачать, що це було відмінне рукостискання. Віддай мого сина і матимеш хоч тисячу років в миру, наскільки це від мене залежитиме. Бетод ішов пружною ходою, і в серці його була незвична радість, ніби з пліч упала величезна вага, а хіба не так? Скільки ворогів він нажив, скільки крові пролив, скільки разів вистрибував із безвихідних становищ, лише щоб вижити. Скільки років він жив у страху? Мир. Йому казали, що він ніколи не досягне миру. Але ж батько не раз казав. Меч добре. Але істинні перемоги здобувають словами. Тепер він зможе взятися за будівництво. Будівництво чогось, чим зможе пишатися. Чогось, що його сини. І тут він побачив псара, який крутився коло входу на сходи з дивним, винуватим виразом на загостреному, мов собача морда обличчі і на бетода нахлинув крижаний, як лід страх, що миттю заморозив усі його мрії. «Що ти тут робиш?» – прошепотів він. Псар лише струснув головою, розкидавши довиску йовжене волосся на обличчя. «Що? Дев'ятипалий тут?» Псар дивився на нього широко розкритими вологими очима. Рот його був відкритий, але він нічого не сказав. «Я ж казав тобі, щоб ти не дав йому наробити дурниць!» – сказав Бетод крізь зуби. Але не сказав, як це зробити. Хочеш, я піду з тобою, та горлатий ям не горів таким бажанням, і Бетот не міг йому за це докоряти. Краще я піду сам, прошепотів він. Неохоче, наче людина, що копає собі могилу, Бетот боком спустився по сходах, ретельно ступаючи на кожну сходинку у густу підземну темряву. Тунель вів у глиб, на вологій кам'яній стіні вдалині горіли факели. І якщо хтось ворухнеться, на вкритих мохом стінах танцювали тіні. Йому хотілося бігти, але він змусив себе йти так само не поспішаючи, дихаючи хоч і з хрипом, але рівно. Крізь гучний стукіт власного серця він чув дивний гуркіт. Якісь удари й хруст, гудіння і посвистування, гарчання, бурчання і час від часу кілька слів, фальшиво проспіваних гугнявим голосом. У Бетода перехопило подих. Він змусив себе заглянути за ріг, подивитися в широко розкриті двері кімнати і онімів від пальців ніг до кінчиків волосся. Смертельне оніміння. Там стояв дев'ятипалий, такий же голий, насвистуючи крізь стиснуті зуби щось зовсім не схоже на мелодію. Він щось робив. Його вузлуваті м'язи грали, очі сяяли щастям. І весь він з голови до ніг був заплямований чорними плямами, а по всій коморі було щось розвішане блискучі стрічки й фестони, мов прикраси з якоїсь божевільної забави. Тельбухи, зрозумів Бетод, вивернуті з живота і прибиті цвяхами тельбухи. Клянуся мертвими, прошепотів він, прикриваючи рот долоною від смороду. Саме так. Девятипалий встромив стільницю великий ніж і помахав головою, яку тримав за вухо. Із перерізаної шиї текла кров, лилася на підлогу. Голова сина бряскучої шиї, а вільною рукою він тримав нижню щелепу, рухав нею вгору вниз, а сам глузливо пощав крізь стиснуті зуби. Я хочу додому, до татка. І дев'ятипалий залився сміхом. Мені страшно! І зітхнувши, він відкинув голову вбік і, спохмурнівши, провів її очима, коли вона покотилася у кут. Я вирішив, що так буде веселіше. Він оглянувся на круги, чи не знайдеться чого чим можна витерти полікоть вимазані в кров руки, і нічого не знайшов. «Як ти гадаєш, він ще потрібен брязкучій шиї?» «Що ти накоїв?» прошепотів Бетод, дивлячись на те, що лежало на столі й у чому ледь можна було впізнати людські рештки. Логін усміхнувся тією простою, невимушеною усмішкою, як колись. Усмішкою людини, у якої ніколи не було злих намірів, і знизав плечима. «Я...» Передумал. Текст читав Микола Троць.